Beti mementu baliotsuak dira kalakaneko kidentzat Sarako arpeetan gertatzen diren kontzertuak. Aurteena laugarren urterako, hiru gaualdi berezi antolatu dituzte, giro makikoa sortzeko sede dute, eta ez dira aspertzen hitzordu horurtaz, Jean-Michel Bejeo Kalakaneko kidea. Biz hazgia bat espertens eta lan nan hainitz da hiru egun horiek antolatzeko eta eta badugu eztekit irusu pizkatekin ere ibiltzen gira, seren eta bai da, da momentu momentu goxo bat eta berezi bat ere. bada gasik zerbait ma pasatzen da hor leku hortan eta guetako ere da momentu, momentu polit bat, bai. Iru gaualdi beraz, Iru gomita bere ziekin, lehena Oian Oliar Ginez bere Oianeko Zuhainetan lana aurkestuko eta partekatuko du kalakaneko Irukotearekin, bigarren gaualdia klasikoagoa, maitane Sebastian Biolontxelo Joile irundakarekin, eta azkenik Aleksandr Arkintsef, mongoliati kelduden kantaria, bost teknika bere zibatekin. Bera, kantu difonikoa egiten du, da oso, oso berezia, oso indaktsua, potentea aldiberean. Bera ere jotzen du violonchelo tradizional bat, Morin jur, deitzen dena. Hor duan dene horre izanen da, bera bakarika aituko da, gurekin, Mongoliak kantu batzuk ere... Joko ditugu berarekin Iru pertsona gutxi gorabeera igurikatuak jiragau aldi oro Leizetako lekuak mugatuak baitira Ubet zuzue izena emaitea intinetik